hauskoaren ulermena. Ondoren entzungo duzue, argi aldizkarian edurne ormazabali, Euskadi Gazteko koordinatzaileari egindako elkarrizketa. Lehen atala. Kaleko katua dela zigun telebistan egin zuen lehen programan. Musikak, piztiak baretzen baditu ere, azkazalak zorrotz Euskadi Gazteko koordinatzailea bere irratia defendatzeko pres dago beti. Ez da warnerko leoia, baina donostiako zinemaldiko aurkezpenetan etxeko sutondoan bezala moldatzen da. Egia izango da, zazpibizin modu dara batera. Oso inauterizalea den batek esan digu tolosarra izateko etzarela festa horien maitalea morratua. Ez da ez naizela inauterizalea, baina mozorrotzea etzaiti nioiz gustatu. Nire bizitza osoan tolosarra izanik? behin bakarrik mozorrotu naiz eta pailazoz, pentsa ze originala agian beldur handia diot barregarri geratzeari babarrunaren kofradaia sartu hemen zaituzte badakizu denetatik egin behar da bizitza honetan Babarrunak gustatzen zaizkit beintzat familia mendizalea duzu ezta ba horretan ere nahiko ardi beltza naiz aita eta anaiarrebak oso mendizaleak dira baita eskizaleak ere niri mendira joatea gustatzen zait baina oso alferra naiz eta oso kaletarra Kirolak ez nau gehiegi erakartzen. Lassai egotea nahiago izaten dut. Musika munduarekin aparteko harremanek izan gabe, nola hartu zenuen lanbide? Ba, kasualitatez. Sekula ez dut instrumenturi jo, eta ez neukan musika zaletasunikara garririk, irakurtzea askoz gehiago gustatzen zitzaidan, baita zinema ere. Katukale telebistako programan zaletu eta aditu asko zeuden lantaldean, eta hauen bidez zaletu nintzen. Orain dik, ez dut ulertzen nola usartu nintzen katu kalerako kastinera joaten. Lagun bateko mentzitu ninduen. Gogoratzen dut kastina egiteko zain, itxaron gela nenguela, nire aurretik sartu zen neska, kordea galdut atera zutela probatik. Euskadi gazteko koordinatzailea zara haren sorreratik. Nola antolatzen duzulan taldea? Abantaila undia daukat. Taldea, txikia delako eta ilusioa duelako. Horain, hain modan dagoen gestio sistema parte hartzailea behar beharrezkoa dela uste dut. Proiektu bat aurrera atera behar denean, bakoitzak oso garbi baldin badu proiektu horren barruan zer eginkizun duen eta bakoitzak bere egin beharra gustoko badu, errazada gurdiaari tira egitea. Langiliak identifikatuta sentitu behar du proiektuarekin eta parte hartu. Asteroko programazio egiteko, zer disko jarriera bakitzeko bilera egiten dugu. Disko guztiak entzun, bozkatu eta bakoitzaren iritzia kontuan hartzen da. Azira batean, beste irratitako arduradunekin biltzen intzen eta bakoitzak bere lan egiteko modua kontatzen zuen. Beste irratitako arduradunei gure funtzionamendua arriskutsua iruditzen zitzaien. Denek esaten zidaten, damutuko zara, astakeria da hori. Baina niri sistemak balio izan dit. Irizpideak argi badaude eta denok baldin badakigu Euskadi gaztea zer den, garrantzitsua da denen iritzia kontuan hartzea. Jendeak proiektua berea sentitzen duenean gehiago ematen du eta errazagoa da harremana. Zer ezaugarri izan behar ditu kantu batek Euskadi gaztean jartzeko? Ba, Irizpidea Nahiko Zabala da estilo aldetik. Roka, popa, jeibia, denetik lantzen dugu. Euskal produkzioa plusa ondibadu. Euskaraz kaleratzen den geienak badu lekua Euskadi gaztean. Naiz eta batzuek ez duten onartzen horrela denik. Horrez gain, estatuko eta nazioarteko produkzioetan, kantuak nolabaiteko kalitatea behar du eta eraberean komertziala izan. Katalanek irratietako musikaren ainbateko bat, Katalanez izan dadin kupo bat betetzen dute. Euskarazko musikari intzatere ez alitzateke horrelako neurririn bat gomeni. Katalanak ez daude guzturak upuarekin, ez da musikariak ere. Gutxi dira konforme daudenak. Kuota bat jartzen bada, gero hori errespetatzeko merezi ez duten katalanezko kantu asko jarri behar dituzte irratiek. Politika babesle izan behar dugula ez daukat bat ere dudarik. batez ere irrati publiko bat izan da. Euskal produzio batek ezindu izan Ameriketako Estatu Batuetako baten tratamendu bera. Baina hori nola bideratu, kuota jarri behar den ala beste modu bat ere egin, orda koska. Nik uste dut, geure buruari jartzen diogula kuota. Euskal Disko bat iristen denean, beste tratamendu bat ematen zaio. Lehen atala amaitu da. Bigarren natala. Zein da euskal musika produkzioaren panorama? Ba, nikuste dut diskogintza sendotu egin dela eta nolabaiteko profesionaltasunera iritsi dela. Musikari batzuek pentsatzen dute euskaraz kantatzutzagatik diskoetxeek diskoa atera behar dietela, eta hori ez da horrela. Ni batzuetan kezkatu egiten nau estilo kontuak. Badirudi euskaraz kantatzeak estilo batera bideratzen gaituela. Eta hori maketaleiaketan ikusten da inon baino argiago. Maketa Maketaleiaketako berru maketetatik, eunda berrogei, jeibiak dira. Ez da moda kontua, jeibia ezbaitago oso modan emendik kanpo. Eta entzun berriz, Euskal Herriko jendeak denetik entzuten du. Beraz nolabaiteko desoreka dago gehien egiten denaren eta entzuten denaren artean. Euskera egindako beste estilo batzuk esaterako popmusika ba hori gehiago entzute estimatuko nuke. Komertzialeitzak utzutxarra du. Ezin liteke ona eta denengustokoa izan? Badira batzuk, ipurterre eta intelektual samarrak, pentsatzen dutenak komertziala dena ez dela interesgarria. Eta ez da egia. Badira gauza komertzialak piperrik ere balio ez dutenak eta badira gauza komertzialak sekulako maila dutenak. Horrek ez duan nahi saltzen ez duenak baliorik ez duenik, ona eta salgarria bi balio ezberdin dira eta produktu batek uztartu ditzake biak edo beharbaa ez, baina zergatik zaioa inbeste errezzelo arrakasta duenari. Ziurrenik eurek egon luketelako beste iritsi den leuan. Etan ondago komertzialtasunaren gakoa. Hori inork ez daki. Multinazionalek fabrikatu egiten dituzte produktuak. Baina fabrikatzen dituzte mila eta mila hoietatik bik saltzen dute. Inork ez dauka sekretu horren formularik. Zergatik saltzen du horren beste la horeja de bank Gok taldeak. Musika entzun erraza da, neskak ongi kantatzen du, baina horrelako zenbait talde daude, eta zergatik ez dute besteek saltzen eta hoiek bai. Ez zuten sekulako kanpainarik egin, eta hasieran egin zituzten videoklipak, oso txarrak ziren, proiektuak fabrikatu egin daitezke eta marketing kanpainak dudarigabe laguntzen dute, zerbaitegatik egiten dira, Baina ez dago formularik. Milak adibide daude, horrelako proiektu bat fabrikatu makina bat diru gastatu eta funtzionatu ez dutenak. Beste hainbat gauza ordea, estremo duro eta lakoak, Beste bide batzuetatik, oiko marketing kanpainari gabe eta teorian bastartzen diren produktuak eginaz ikaragarri saltzera iritsi dira. Internetek eta teknologia berriek zer irratimota ekarriko dute? Nire ustez irratia interaktiboa izango da. Azken hamabi urteotan abaritu dugu jendeak gero eta gehiago hartzen duela parte irratxaioetan. Formula erraza jartzen badiogu noski. Oraindik ere eskaera gehien jasotzen dutenak betiko kantuak dira. Bestalde, entzuleek aukera gehiago izango dute hautatzeko. 11 kantu programatual izango dituzte. Bueno, egia esan, horretarako ez dago irratiaren beharrik. Hori norberaren diskoak entzunaz egin baita iteke. Baina irratiak beste zerbait eskaintzen du, komunikazioa, etzaudela bakarrik sentitzea. Batzuetan nahiago izaten dugu disko bat lasai entzun. Eta beste batzuetan norbait entzuteko beharra edukitzen dugu. Bigarren atala amaitu da. Aozkoaren ulermena amaitu da.